și încer și pe pământ, elința Preotul Valeriu va anunță iubiți ascultători deschiderea programului le 205 din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestui program studiem împreună de bună bucată de vreme, cuvântul lui Dumnezeu, respectiv noul testament. Astăzi, cuvântul lui Dumnezeu care ni se va vesti, se află în Evanghelia după Luca, la capitolul 17. Din capitolul 17 am avut deja o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute din versetul 1, gânduri cărora le mai adăugăm pe cele aduse astăzi spre bucuria și desăvârșirea noastră. Mai înainte de aceasta, haideți însă să parcurgem ultimul episod din visul acela atât de tragic pe care l-a avut un biet creștin lumesc cu privire la venirea Domnului Iisus și rămânerea Lui pe pământ din motive de viață lumească pe care a trăit-o El. Am asistat împreună cu omul acesta care a avut visul la o predică zguduitoare pe care o ține preotul din biserica din care făcea parte, preot care, din nefericire, a rămas și el pe pământ pentru că și el ducea o viață lumească. În pasajul de astăzi aflăm că, cu un glas domol, bătrânul preot mai zise Și acum, frații mei și surorile mele, nu mai avem altceva de făcut decât să ne smerim sub mâna puternică a Lui Dumnezeu, să ne pocăim din toată inima noastră de necredința ce am avut-o până astăzi și de felul ușuratic în care am trăit și să căutăm adăpost în jertfa ispășitoare de pe crucea Domnului Isus, să chemăm în ajutor Harul Divin pe care L-am disprețuit și să ne hotărâm ca de azi înainte să stăruim până la sfârșit ca Dumnezeul Harului să aibă milă de noi și să fim mântuiți, căci numai sângele mielului Spală păcatele și numai prin credință se capătă mântuirea. Bătrânul se așeză jos și dată mulțimea, pe neașteptate, încep un cântec de umilință și de rugă, ca apoi, într-o tăcere de mormânt, fiecare să plece spre casă, străbătând străzile orașului așa de pustii și mohorâte, care altădată erau atât de vesele. În continuare, povestitorul, cel care a avut visul, vis în care se făcea că el rămăsese pe pământ împreună cu băiatul lui, iar soția și fata lui plecaser în cer, se întoarce acum către casă împreună cu băiatul lui și ne povestește el în continuare. Petru și cu mine am luat parte la această adunare de durere. și acasă, am intrat în camera copeliției mele, măruoara, și amândoi am căzut în genunchi, tocmai lângă Biblia ei, care era deschisă, Chiar unde se lămurea această întâmplare dureroasă, plângând pentru cei rui iertare lui Dumnezeu de nepăsarea ce și arătase față de cuvântul adevărului și de chemările așa de doiase ale Domnului Sus. Simțământul păcatelor mele, ca părinte, mă chinuiau greu. Încercai în zadar să mă rog, mă zbuciumam și tot trupul era muncit. Când un stregăt prin de durere mă făcut să tresa, fruntea și tâmplele mi erau acoperite cu transpirație deschizând ochii zării lângă mine pe scumpa mea soție care avea un foție și are îngrozitoare de durere și care mă ținea de mâini. Ce ai? mi zis Vai, m-ai făcut să mă speri de gemetele și zbuciumul tău. Ce ți s-a întâmplat iubitule?" Fără să răspund un cuvânt, dar plin de o bucurie care nu se poate exprima în cuvinte, am zis: Nu e adevărat? Tu ești aici? Ah, n-a fost decât un vis. O, oh, Doamne, îți mulțumesc mult! Puțin mai târziu ne adunarăm soția mea și copilașii mei și le-am istorisit visul minunat ce este în strânsă legăture cu cuvintele vestite de Domnul Isus și ucenicii lui. Cu cât mă gândeam mai mult, cu atât eram mai mult mișcați de chemarea așa de minunată pe care mi-a făcut-o Dumnezeu. Înțelesul așa de sigur și de netăgăduit al Sfintei Scripturi, pe care l-am trăit în chip așa de dureros în visul meu, mi-a apărut în toată lumina și așa de limpede și ușor de priceput. Îmi dădui seama că, deși era numai un vis, totuși a fost o chemare, cu nu știu dacă va mai fi alta așa de măreață și n-am avut curajul să-mi bat joc de îndelungă răbdarea lui Dumnezeu și nici să mă mai joc cu cuvântul său, nici n-am avut curajul să-l socotez numai vis. Deoarece eu am teamă ca nu cumva să se întâmple aievea și chiar cu mine. Mă întorsei la Dumnezeu, îi cerui iertare de toată viața mea de păcat și de nepăsarea pe care am avut-o față de el și cuvântul lui, și am aflat iertare în sângele mielului care a murit pentru mine. Am căpătat iertare prin credința în el și împreună cu copilul meu, Petru, mi-am predat viața întreagă în slujba lui. Iubiți ascultători! Spunem și noi, din cu povestitorul, cu cel care a avut visul acesta, vis sau realitate, poveste sau închipuire, un adevăr de netăgăduit se desprinde de aici. Vor fi mulți din nefericire care vor rămâne pe pământ atunci când Domnul Isus va veni să-și ia mireasa Lui. Domnul Dumnezeu să ne ajute, ca și din ascultarea acestei istorisiri, din împărtășirea visului acestuia pe care l-a trăit cu atâta durere omul acela, să învățăm o lecție, să ne trezim bine și acum, cât avem încă posibilitatea, să ne verificăm relațiile noastre cu Dumnezeu. Suntem noi sau nu suntem noi gata să întâmpinăm venirea Domnului Isus Hristos? El va lua numai pe cei care îl așteaptă. Doamne Tată Ceresc, te rugăm în bunătatea ta cea mare, ca prin mesajul pe care îl ascultăm în continuare să ne trezești și mai mult la realitatea aceasta și să ne ajuți să învățăm să trăim o viață în așteptarea Domnului Isus Hristos. Amin. Maranata, Maranata vremea e sosită, ești tu gata, ești tu candela Ce răspundem noi la întrebarea aceasta? Domnul să ne ajute să fim toți gata pentru întâmpinarea Domnului Isus. Iubiți ascultători, tot în vederea întâmpinării Domnului Isus și pentru pregătirea întâlnirii noastre cu El, studiem împreună Cuvântului Dumnezeu. Astăzi, Cuvântul Lui ni se prezintă din capitolul 17 de la Evanghelia după Luca, versetul 1, verset din care am avut deja o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute, dar nu le-am putut îți pe toate din motive de timp. Versetul 1 ne arată pe Domnul Isus, care a zis ucenicilor Săi: Este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Sfântul Ian de Aur scrie așa: Atrăgându-i pe alții spre păcat, vom fi îndoit pedepsiți. Iar fericitul Augustin, tâlcuind acest verset din Evanghelie, zice: Să nu crezi. Că nu ești ucigaș dacă l-ai povățuit pe aproape tău spre păcat. Tu corupi sufletul celui ce l-ai smintit și răpești ceea ce aparține veșniciei lui Dumnezeu, O, oh, și de câte ori nu cădem noi în vinovăția aceasta. Mă refer la partea feminină care se îmbracă în așa fel încât să ispitească pe cei de sex opus, vai câte din aceste așa zise surori. Vor trebui cu groază să răspundă înaintea lui Dumnezeu în veșnicie pentru toți bărbații pe care i-au ispitit prin îmbrăcămintea lor negreșit. Bărbații vor răspunde fiecare în parte pentru păcatul lor, pentru că Dumnezeu le-a dat ochii să-și ridice în sus spre cer. Este foarte adevărat. Dar în ce le privește pe ființele acestea de sex opus, care se îmbracă în felul acesta încât ispitesc pe bărbați, ele vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu ca unele prin care vine prilejul de poftire al bărbaților. Și groaznică pedeapsă, așa după cum spune și Sfântul Ioan Gură de Aur, acestea vor fi pedepsite îndoit. Sunt apoi atâția care în familiile lor umblă după avere și când intră cineva în casa lor vede numai obiecte de lux. Acela iarăși este unul care ispitește pe cei Săraci. pentru că bietul sărac când intră în casa acestuia și vede atâtea, se duce acasă amărât și cârtește în inima lui că nu are și el și îl ispitește astfel cel bogat pe amărâtul sărac să muncească și el până nu mai poate ca să facă așa ceva. În ziua veșniciei, bogatul acesta va da socoteală că în loc să împartă cu săracul din plusul lui de care îl a dat Dumnezeu, mai degrabă și-a umplut și-a mobilat casa cu obiecte de lux. Și sunt atâtea alte exemple pe care le putem da cu privire la prilejurile de păcătuire, despre care nici nu ne dăm seama că le oferim în jurul nostru prilejuri pentru care va trebui să dăm socoteală. Domnul Iisus spune aici, vai de cel prin care vin prilejurile de păcătuire. Undeva, un om a fost condamnat la moarte. Înainte de a fi executat, i s-a îngăduit să spună dacă mai are vreo dorință. Da, zise acesta, să fie aici adus domnul C, în casa căruia am făcut servicii atâția ani. Domnul C, domnul Constantin, a venit. Văzându-l în fața morții, a zis, Vai, unde ai ajuns? Da, dumneavoastră m-ați adus aici, domnule Constantin. Când am venit în casa dumneavoastră, aveam o credință de copil și eram curat la suflet. Dar când v-am auzit, mai ales când erați cu chef, cum vă băteați joc de credință și de credincioși, credința mea a și apoi mi s-a spulberat. După aceea, când v-am văzut cum vă a înșelați soția, că își mă trimiteați la cucoane cu scrisori și cu cadouri, curățenia sufletului meu s-a dus și ea. Pierzându-mi apoi credința și curățenia sufletească, a fost ușor să cad din ce în ce mai jos până am ajuns unde sunt acum, în fața morții și a veșniciei. Am ținut să vă spun aceasta în nădejdea dacă vă vor fi de vreun folos. Deci Domnul să spune în versetul acesta, este cu neputință să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Dumnezeu poate să facă și din pietrele de potignire mijloace pentru scopului cel înalt. Totuși, chiar dacă El scoate ceva bun și din răul ce se produce, responsabilitatea morală rămâne în vigoare, pentru acela care pricinuiește smintea de păcătuire. Ea este nespus de mare și de îngrozitoare. Dacă Domnul Iisus a spus, vai, trebuie să fie nespus de îngrozitoare. Dar, vai, din nefericire, faptul acesta este luat prea puțin în considerație de cei mai mulți. Atenție, frații mei! Atenție! Cuvântul Domnului? Ne vorbește și ne îndeamnă la cercetare. Vom lua noi aminte. În versetul următor, la versetul 2, Domnul Isus arată cât de grozavă este starea aceasta de a fi pricinuitor de prilejul de păcătuire. Ascultați ce spune Domnul Isus despre unul ca acesta care prin viața lui prin felul de îmbrăcăminte, prin alergarea după lucrurile, după plăcerile pământești, și după toate acestea, prin care atâță și pe alții la lucrurile acestea rele, Domnul să spune așa: Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. În fața dreptății Dumnezeu și a veșniciei, mai bine să mori tu! decât să împingi pe altul la moarte. Orice prilej de păcătuire este o împingere spre moarte. Cel împins spre păcătuire este socotit totdeauna mic, adică mai puțin vinovat. Cel care împinge însă este socotit mare, adică își dă seama că face rău, dar nu vrea să se oprească. Vina lui este evidentă. Cuvântul foarte tare despre piatră de moare înfățișează limpede greaua vinovăție și pedeapsa a celuia care este prilej de păcătuire pentru cineva. La multe popoare, omului care era osândit la necare îi se atârna de gât o piatră grea pentru a se scufunda mai sigur și mai repede. Era o pedeapsă rușinoasă când nu mai era niciun fel de salvare. Prin expresia acești micuți, se înțelege, după cum s-a spus mai sus, cei împinși spre păcat, care nu-și dau seama de lucrul acesta. Și se mai înțelege și prin începătorii în credință și chiar copiii. În adunarea credincioșilor sunt diferite vârste, luate și într-un înțeles și în altul. Cei care n-au maturitate în credință sunt mai expuși primejdiei de a fi vătămați, de către cei mai mari în credință, datorită lipsei acestora de dragoste și a vanității și tendinței lor de dominare de stăpânire în adunarea lui Dumnezeu. Mare atenție, frații mei, la Duhul Luciferic, care bântuie astăzi în lume și mai ales în adunările credincioșilor. Să ne ferim cu toată puterea și în tot timpul să nu fim pricină de păcătuire pentru nimeni. Să ne ferim cu toată puterea de lucrul acesta. Creștinul adevărat trebuie să fie pricine de sfințire pentru toți cei cu care vine în legătură. Aceasta este nobila și sfânta lui chemare. În versetul următor, versetul 3 de la Luca, de la capitolul 17, Domnul Isus ne atrage luarea minte. Ascultăm versetul. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău. Păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Aceasta este o poruncă limpede a Domnului Iisus pentru noi. Luați seama la voi înșivă. De împlinirea acestei porunci atârnă trăirea unei vieți normale duhovnicești de roadă și de biruință. Luați seama la voi înșivă. Cei mai mulți dintre credincioși iau seama la alții. La păcatele și slăbiciunile altora, uitând de păcatele și slăbiciunile lor. Cum să ridici gardul altuia când al tău e doborât de tot? Aceasta înseamnă o minte bolnavă. Când vrei să îndrepți pe alții, uiți să te îndrepți pe tine. Nu poți să scoți pe altul dintr-o groapă când și tu ești căzut într-una. Luați seama la voi înși vă, spune Domnul Isus. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Numai când a păcătuit împotriva ta, mustră-ți fratele. Nu când a păcătuit împotriva altuia, căci nu te-a pus nimeni judecător. Și mai mult, nu mustra și nu tăia pe nimeni cu sabia limbii, când nici ție și nici fratelui tău nu i-a făcut un rău personal, ci doar are unele păreri deosebite de ale tale sau ale grupării tale religioase în ceea ce privește interpretarea unui adevăr biblic. Chiar dacă cineva a păcătuit împotriva ta, ia seama ca să nu te umpli de venin împotriva lui, ci mustră cu blândețe. Dacă te înveninezi, ai pierdut bătălia, ți-ai dat singur foc la casă. Iertarea este singura cale pe care trebuie să o folosească urmașul Domnului Isus Hristos față de cel care i-a păcătuit și îi pare rău. Domnul Isus spune aici, și dacă îi pare rău, iartă-l. Un tânăr este în închisoare, își recunoaște vina. După eliberarea de acolo, ia hotărârea să se ducă la tatălui. Fiul pierdut pășește pragul casei părintești. Cineva îl întâmpină pe scări. Este tatălui. Când tinerul se pregătea să spună cuvintele, Tată, am păcătuit, iartă-mă, s-a auzit vocea tunătoare a tatălui. Pentru un copil stricat ca tine nu mai este loc în casa mea. Vai, iubiților, nu este aceasta ceva îngrozitor? Din nefericire, acesta nu este un caz singuratic. Să nu zici că așa ceva o mamă nu ar fi în stare să facă. Într-un cămin pentru naufragiații soartei, cum era numit, se afla un student. Sub înrăurirea cuvântului lui Dumnezeu, el se făcuse bine și cu trupul și cu sufletul. Numai un lucru îl durea, că mama lui nu-i răspundea la scrisori. Dar iată că la Crăciun i-a sosit un pachet de la mama lui. Crezând că în pachet sumnisc daruri, a dar, l-a desfăcut în mare grabă. Când, colo, ce să vezi? În pachet? Era o hârtie pe care scria, acesta este darul pentru cel care a fost odată fiul meu. Și sub hârtie se afla o frânghie, desigur să se spânzure. Cât de cruzi pot să fie oamenii adeseori? Dar Dumnezeu nu este așa. El nu obosește iertând. Acesta este Dumnezeul slăvit ei iar noi, dacă îi suntem credincioși, să urmăm pilda Lui ca niște copii prea iubiți. Contrariul la a da prilej de păcătuire este să iubești. Pentru a nu da niciun prilej de păcătuire, trebuie să facem ceva bun și anume, trebuie să iubim fără margini. Numai iubirea, iubirea cea din Dumnezeu, iartă cu adevărat. Continuând tema iertării celui vinovat, Domnul Isus spune în continuare, în versetul 4. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori se întoarce la tine și zice, îmi pare rău să-l ierți. E destul de limpede, nu-i așa? Numai să trăim practic această învățătură. O, cu totul altfel ar arăta fața creștinismului dacă aceasta fi trăită. Dacă nu trăim, încă n-am gustat din ceea ce se numește viața cu Hristos și în Hristos. Iertarea celui ce te-a este foarte grea, dar este singurul mijloc de îndreptarea lucrurilor, e singura dovadă că ai primit credința cea una singură dată de Dumnezeu Sfinților, credință care te duce la nașterea din nou și la împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi, scrie la Coloseni 3,13. Nu poți să ierți pe cel ce ți-a greșit decât numai prin Duhul lui Hristos. Cine nu poate să ierte, nare are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Dacă eu, care sunt rău, trebuie să iert pe fratele meu care a păcătuit împotriva mea de șapte ori pe zi, cu atât mai mult mă va ierta Dumnezeu pe mine și pe oricine vine la el. După prevederea talmudică, se poate ierta numai de trei ori, nu mai mult. Domnul Isus însă se folosește de concepția biblică și spune de șapte ori pe zi, pentru a arăta astfel dispoziția, pregătirea permanentă de iertare, ca și în răspunsul lui Petru, iertare desăvârșită. Șapte este numărul desăvârșirii. Așa iartă Dumnezeu. Prin aceste cuvinte, Domnul Isus ne învață că, în biserica sa, se practică pocăința și iertarea păcatelor ori de câte ori este nevoie, și omul față de Dumnezeu, cât și omul față de om. Când se ivește răul, îndată trebuie stârpit prin mijloacele pe care Mântuitorul ni le-a lăsat la îndemână ca să putem propăși duhovnicește. În versetul următor, la versetul 5, găsim pe apostol care îl întrerupe Domnul Isus în vorbire. Ascultăm versetul. Apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Una din laturile lucrării Domnului Sus pe pământ este cultivarea și creșterea necurmată a credinței în inimile celor alor săi. Toate ocaziile sunt folosite în scopul acesta. Fiecare zi, pentru noi cei răscumpărați, este timpul creșterii credinței, a dragostei și a întregii noastre vieți duhovnicești. Numai credința împrospătată și mărită zilnic te duce la dragostea care poate ierta pe cel ce ți-a greșit. Apostolii, cei care au fost aleși de Domnul Isus pentru lucrarea lui în mijlocul oamenilor, simțeau că nu pot face această lucrare decât cu o credință împrospătată și mărită zilnic. În măsura în care știm că și noi suntem aleși și trimiși de Dumnezeu în lucrarea Lui, Simțim nevoia de o creștere a credinței și ne rugăm și stăruim în privința aceasta. Doamne, mărește necredința. Credinciosul este ceea ce este credința sa. Dacă credința sa este slabă, el este plin de teamă, agitat, nemulțumit. Dacă credința sa este tare, el este curajos, harnic și fericit. Credința vine de la Domnul Isus. el îi este obiectul, ea este ca un bob de muștar care crește și se înmulțește, dar numai Domnul Iisus poate să o mărească. Să mergem deci la el în clipa aceasta și să-i înfățișem această rugăciune, Doamne, mărește-ne credința! Un creștin, a cărui credință este tare, crește fără ca el să se preocupe de starea sa. Când nu poate să înțeleagă intențiile lui Dumnezeu, se dăruiește lui cu încredere și orice îi s-ar întâmpla, rămâne încredințat că el este în stare să împlinească ceea ce a făgăduit și o va face. O mare credință va avea mari încercări, căci Dumnezeu nu dă niciodată credința fără să o încerce și căldura cuptorului este pe măsura puterii credinței noastre. O credință mică apucă pe Domnul Isus și capătă mântuirea, dar o credință mare... Primește de la el haruri noi și mari mângâieri. Dragul meu, du-te la Mântuitorul Iisus cu credința pe care o ai și cere lui ceea ce îți lipsește. El îți va da în sigur tot ceea ce este după voia lui. În versetul următor, în versetul 6, Domnul Iisus, ca acela care răspunde întotdeauna dorințelor după sfințenie și după sinceritate, le răspunde. Și Domnul a zis. Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și v-ar asculta. Un mare preot indian, pe nume Tagore, spune așa. Posibilul întreabă imposibilul. Unde locuiești? Iar imposibilul răspunde. În visurile slăbănogilor. Vedeți, celui ce nu crede, toate vânturile îi bat împotrivă. Pe toate drumurile îndoielnicului sunt fiare care spușie și râuri fără poduri. Mai bine să nu pornești în călătorie decât să ții de însoțitor pe un îndoielnic. Domnul a zis, dacă ați avea credință, cum poți să ai credință? Știți cum? Nu mai într-un singur fel. Să vrei să-ți deschizi inima spre Dumnezeu și El îți o va umple cu credință și cu orice har. De care ai nevoie. Ca și dragostea, credința este un har pe care îl toarnă Dumnezeu în inimile deschise spre el. Un lucru vrem să subliniem. Domnul Isus nu dă de două ori harul credinței, ci acelui care l-a primit odată, îl mărește și îl crește zilnic. Dar și pentru creșterea harului credinței, ca și pentru primirea lui de la început trebuie o deschidere totală și necurmată spre Dumnezeu. Versetul deci ne arată că Domnul a zis Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia Dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și va ar asculta. Domnul a rostit vorba aceasta în formă de proverb, căci este un proverb de mai multe ori în diferite ocazii. Sfântul Evanghelist Matei cu ocazia vindecării unui lunatic, redă cuvintele acestea. Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici, colo, și s-ar muda. Tot evanghelistul Matei, cu ocazia smochinului neroditor, redă iarăși proverbul. Dacă ați avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Mare este coiful acesta al credinței, despre care ni se spune că stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Iubiți ascultători, fie ca aceste cuvinte să ne îndemne și pe noi să ne apropiem de Dumnezeu, să ne deschidem și să primim tot mai mult înmulțirea și creșterea harului acestuia al credinței. Cu aceste cuvinte, anunțăm încheierea programului L 205 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții.